Рівне, чудне, дивно притихле життя. Акуратно два рази на тиждень ходжу до шапочки. Там до мене звикли, як до якогось далекого родича. Ходжу по всіх кімнатах, сам собі чай наливаю, навіть при мені сваряться. Вечори довші, дерева золотяться осіннім листям, шумлять вони по підвиконням нем'яко та густо, не політньому, а з холодком і свистом і шепінням, як померзлі. В їдальні горить лямпа під великим абажуром. Степа і Михалко лежать на канапі, високо задравши ноги й учить грецький. Марія Пилипівна з метром на шиї, що гадючкою повився довкола її величезного стану, схвильовано та заклопотано ходить довкола столу. Її рот напівроздявлений, вона дихає часто астматично. На столі розташовано матерію з чудними рогами, з напівокруглими вирізами, яких законів я ніяк не збагну. Тут же викройки, тарілочки шпильками. Долі одною з викройок грається кіт Мурза, улюблениць шапочки. Сама шапочка сидить боком, держить у губах шпильку і, похмурившись, уважно стежить за маніпуляціями Марії Пилипівни. «Якове Васильовичу, як буде по-грецьки аорист?» тоді діє слово «перечувати», – лукаво пускає шпильку Михалко. Він подібний до батька не тільки своїм горбатим носом та пухкими губами, але й вдачею. Михасю, не чіпляйся, неуважно машинально завважає Марія Пилипівна. Потім вона бере ножиці і з виразом людини, що покінчила сумнівами, рішуче відрізає малесенький шматочок матерії. Ну, Якове Васильовичу, як буде аурист? Не знаю, Михасю. «А ви що будь знаєте?» – слідкуючи за Марією Пилипівною, кидає шапочка. «Дійсно, я страшенний неоку всьому. Найелементарніші фізичні явища я не можу пояснити. Не пам'ятаю ніяких історичних дат. Не знаю на пам'ять майже ні одного вірша, який-небудь біном Мютона. Для мене те саме, що для Мурзи рахунки кухарки Мотрі. Коли б мене примусили тримати іспити, я б не попав би, мабуть, і в першу клясу». Це служить приводом для сміху. З мене сміються Сьопа і Михалко. Моє неудство підіймає їх, вони почувають себе в чомусь дущими за мене. З шапочкою вони не можуть цього почувати, бо вона все знає. Все-все-все, про що вони не спитають її. Хіба що латинської та грецької мови не знає, але тільки через те, що тих мов у них не проходили. Я рідко пропускаю свої дні». Коли на другий день маю в суді справу, я беру з собою папер і працюю в кімнаті шапочки. Часом і вона тут сидить, читаючи зі словарем по-еспанськи. Вона вчить еспанську мову. Навіщо вона її? Невідомо нікому. Хай би італійська, французька, яку вона знає, це, зрозуміло, співачка. А для чого еспанська? «Треба», – коротко відповідає шапочка, коли її питають. Вікна тепер зачинені, в зеленій тіні від абажура енергійно та впевнене дивиться зі стіни Бетговен. На чолі, на скулах шапочки, як цвіль на стовбурах дерев, зеленкувата тінь. А підборіддя, ніж на заокруглені щоки, яскраво освітлені. Губи беззвучно й серйозно ворушаться, вона про себе вимовляє іспанські слова – я не можу сказати, щоб ті справи, які я беру з собою в кімнату Шапочки, найкраще я провів. Занадто мені тут спокійно, занадто тепло та затишно. Часто я дивлюсь на миле прекрасне обличчя. Іноді Шапочка повертається до мене нагло і з суворим дивуванням питає, «Слухайте, а вас тут уже, здається, трохи невженихи наставили?» «Та ви й саме, мабуть, не від того. Худко ви зовсім сюди переберетесь». Виступців чому не приносите? А халат маєте? Так, вона моя наречена, а я... А я... Але наречена, яка сидить у тюрмі в маленькій, біленькій, одиночній камері. Я не можу ні доторкнутись до неї, ні поговорити як слід. Але я спокійний. Вона має довкола себе стіни, і ніхто не може її відняти у мене. Коли саме вона вийде на волю, я того не знаю, але певний, що колись вийде і прийде до мене, стидлива, малосердита, стримано ясна від любові та радості. Семен Семенович рідко буває вдома. Він на вечірніх заняттях, то в клубі, то грає в карти у приятелів. Коли ж дома, то багато й гарно він співає у вітальні, сам собі акомпаніюючи, або читає для чогось каталоги сільськогосподарських приладдів. З малюнками віялок, сіялок, плугів і тому подібне. Зі мною він поводиться зовсім як із женихом і часто перехоплює до двадцятого більш-менш поважні суми. При цьому він підморгує в бік тої кімнати, де в той час Марія Пилипівна і перебільшено чемно потискує руку, далеко від відтопірчуючи зад. А цапи непохитливе його обличчя хитро і задоволено всміхається. Буває й так... Коли я приходжу, мене зустрічають неуважно, похмуро. Діти у себе в кімнаті зубрять, у очі заплакані, голова Марії Пилипівни зав'язана мокрою хусткою. Вона без перестанку нюхає щось із пляшечки зі скляною затичкою, очі в неї червоні. Тоді шапочка веде мене до себе, тикає в руку яку-небудь книжку, а сама береться за іспанщину або анатомію. Вона студіює також анатомію і теж невідомо для чого. В неї атласи, мапи і підручники з анатомією, як у студентів-медиків. Я вже знаю. Була сварка в Марії Пилипівни з Семеном Семеновичем, і мені раз у раз пригадуються слова шапочки про ухажорів, що намотують косу на руку і б'ють передками у живіт. Я користуюсь такими випадками і обережно веду свою лінію. Але раз стається така розмова. Як чудно, кажу я таким тоном, ніби щойно багато міркував про те, що наміряюсь сказати. От розумні, інтелігентні люди свідомо ставляться до всього життя. Але невже ні інтелігентність, ні свідомість нічого не варті? Шапочка чекаючи коситься у мій бік. Між іншим, вона дуже скупа на слова із за всіх, де вимагає від мене, щоб я говорив коротше, не по-адвокатськи, а просто по-людськи. Я закурюю й кажу далі, через що інтелігентні люди не вживають розуму на щось інше, як принципіальні суперечки та голі теорії. Наприклад, така річ, як шлюб, як шабльонно, без розуму і, по суті, жахливо складають інтелігентне своє родинне життя. Ну, хай селяни, робітники, купці або наші прадіди так складали, це зрозуміло. Страх перед традицією, відсутність критики, аналізу, інші завдання шлюбу. Ближче, ближче до справи, хмуриться Шапочка. Я кажу, Ганну Пилипівну, про те, що ми, інтелігенти, вміємо тільки теоризувати, а проводити в життя, в діло наших теорій, ми не любимо і не можемо. Ми знаємо і бачимо, що дідівський спосіб утворення шлюбу постарівся, що ми переросли його, що він шкідливий для нас – що він нас тисне й калічить, як пляшка, в якій хто-небудь захотів би викохати диню. Ніхто в пляшках динь не викохує, приклад невдалий, згоджуюсь. Отже, знаємо ми це, маємо навіть теорії, як поліпшити, а як прийде до діла, ми звертаємось до старого, до шабльону, до бабки та дідуня, закохуємось, вінчаємось, цебто оплутуємо себе законами, далі родимо дітей, і ними приміцно приковуємо себе одно до одного. І тільки згодом ми починаємо приглядатись, з ким звела нас доля. І зрозуміємо, в більшості випадків знайомство виходить не з приємних. Часом випаде щаслива комбінація, але переважно подружжя каторжники прикуті до тачки. От, навмисне перебріть у пам'яті всіх ваших знайомих. Чи в багатьох родинах є щастя? Шапочка не перебирає, але зате чудно-пильно зупиняється на мені поглядом. У чому ж причина, на вашу думку, неуважно, похмуро кидає вона? Мене трохи ніяковить її чудний погляд. Він не відповідає образові, який намалював я в казці. Вона не так повинна б слухати мене. Треба творити шлюб Ганно Пилипівну. От у чим вся причина. Творити свою любов. Закоханість не є любов. Любиш те, що знаєш, чого прагнеш, про що мрієш. А любов приходить тоді, як відходить закоханість, і приходить не сама, а з нами, з нашим хотінням, волею, упертістю, гордістю. От ви закохані в кого небудь. Вас тягне до тої людини ваше тіло співзвучне з нею. Хіба це є підстава для шлюбу? Для народження нових людей? Ні. Ви пізнайте людину в цім тілі. «Полюбіть її, пізнайте в дрібничках, в звичках, в найменших і найбільших проявах її, сплетіть себе з нею неподільно. І тільки тоді, як це буде, ви матимете маленьке право сказати, що ви дещо зробили для утворення шлюбу справжнього, гідного теперішньої людини. А ви вже робили такі експерименти?» – чудно питає Шапочка, дивлячись на мене з-під лоба, притулившись спиною до ширми і заклавши руку за спину. «Так, так, власне, власне, так, як треба? Ні. Бувала закоханість, близькість, але жити разом, пізнавати в житті ще не довелось. Розуміється, а теорію маєте? Ха. Чого ж ви не проводили її в життя? Не за всіх, де це можна, і не за всіма. Ага, не за всіма. З деякими можна інакше». Можна, наприклад, звести з розуму, погратися і покинуть. Так? Її очі дивно блищать, як мені здається, косять. Усмішка поламана, тонка, негарна. Тут щось непевне. Не так, не так, я говорю. Не так вона приймає мої слова. Мені вже неприємно, що я зачепив цю тему. Неприємно, образливо. Жаль чогось хорошого, чистого. Через що ж ви з такою ворожістю приймаєте мої слова, Ганна Пилипівну? Що в них злого? Через що? Добре. Я дала собі слово не втручатись у ваше життя. Ходите до нас, ну і ходіть собі, мені це байдуже. Але я не хочу, щоб мені говорили хороші слова в той час, як... Скажіть, ви навесні цього року були в Криму? Клавдія Петрівна. Так. Так був. Ви почервоніли? Це добре. Ну, словом, я сама вам розкажу. Ви були там з одною е, женщиною, жінкою якогось архітекта. Ви її звели з розуму, викрали з дитиною від чоловіка, завезли. А коли вона надокучила вам, ви покинули її саму там, без усяких засобів, хвору з дитиною від вас». Вона хотіла стратити собі життя, але ви не зволили навіть відповісти на телеграми, які посилала вам її сестра. Так? Мабуть, мені на лиці занадто щиро виявляється здивування, бо шапочка зупиняється і трохи іншим тоном додає. То Скажете, це не правда? М? Я кудовчу від радости волоссям, ну руками лице і нарешті голосно з полегшенням сміюсь. Ні, ця народна творчість... Мені рішуче подобається. Так ото чим штука? Ха. Ну, добре. Добре, дозвольте ж мені розказати, як воно було в прозаїчній дійсності. Я не кажу, що я зробив добре, але... Ну, та судіть саме. Шапочка слухає моє оповідання суворо, не перебиваючи, але видно, даючи віру всьому, що я кажу. Коли я кінчаю, вона довго задумливо мовчить. Так, це трохи інакше, але все одно погано. Ну, годі про це... Колись іншим разом, потім ми довго й мирно балакаємо про інше. Шапочка не сердиться, не дратується, в її голосі чути втому й сум. Мені хочеться співати, каже вона, і йде в вітальню. І цього вечора вона співає з репертуару Семена Семеновича старі народні українські пісні, подібні до серенад. Я заражаюсь сумом її голосу й гарною, лагідною тугою простих, як інстинкт мелодій. За вікном шипучим шепучим шелестом хитаються вершечки дерев, порипує педаль під ногою шапочки, долі на килимі перекидається кіт Мурза, лапками дряпаючи його китиці. Шапочка дивиться вгору, ніби молиться, розтуливши злегка вуста і випнувши наперед нижню щелепу. Її голос мені видається сьогодні м'якшим, матовим. Перший згук був, як згук від удару ножем по металу, Тепер ніж чимсь обмотану. Раптом кіт Мурза вигинає спину, задирає хвостика, вигнувши його крючком і чудними бічними вистрибами біжить до Шапочки. Скочивши її на коліна, він прудко дряпається на плече і умощується там. Шапочка кінчає фразу, бурно хапає кота Мурзу і з такою жадністю і жагою цілує його, що бідна мала істотка починає жалібно м'явчати. Цього вечора я вертаюсь додому в невиразному стані туги та радости.